bojruma koji ima nešto u posljednje koji govore vitru o vitr namazu Allahu utaksanika alehi salatu selam nispo mi se dojio uhadisi ma maku kojima se opisuje vitr namaz Allahog poslanika alihi sallam, ustaljeni svaku noć. Ne spominje se da je dovio. Ne spominje se da dovio. Kunut dova je nešto drugo. Kunut dova se uči kada se desi tebi, tvojim mještanima, tvojim komšijama ili općenito muslimanima neko zlo. Kao što jel, imamo u Palestini, u Siriji i Kunut dova, dakle, povremeno se uči ili što je veći taj Belaj, što je zahvatio i što je teži pogodio neke naše drage osobe, nema smetnje da se ustrajava u tome. Kunut dova jeste ono i ona dova koju je Allahov poslanik alihi salatu zna učio na svakom namazu mjesec dana nakon što su nevjernici ubili 70 hafiza. 70 hafiza ashab Allahu wa rasuluka alihi salatun mesec dana je učio na sabahu na dovdne na ikindi na akshamu na yaci mesec dana na zadnjem rekatu nakon što bi se vratio sa rukua učio bi na svakom namazu to je kunut doba kada se nešto desi i se da jučio i na vitru ali takvo do kana yaknutu fil vitr učio je kunut dovo na vitru međutim nama nikad nisu rekli šta je to kunut doba Kanut doba je dakle kada se nešto desi, kanut, kada se nešto dakle desi novo, neka nastala situacija, teška situacija za muslimane ili tebe pogodi, ali da čovjeko strajava i svaku noć uči dovu na vitr namazu nije zabilježeno da je to činio Allahu poslanik, ali ih i salatu. Da se to uči u vremenu, u mjesecu Ramazanu, nema smetnja ko Bog da Ramazan je, mjesec Allahove milosti, spušta se Allahove milost i treba dakle dobiti za muslimane, nema smetnja dakle da se tada uči al dak mi sad ovako nemamo neku potrebu na umu dakle nisu nam muslimani toliko da dodvijemo za njih svako večer dakle nije propisano nećemo naći nigdje u postupcima ge se opisui vitr namaz Allahov poslanik alayhi salatu wasallam ono zbog čega mnogi kažu da je ipak propisano učiti dovu na vitr namazu jeste poznati hadis kod imama Termizije od unuka Allahov poslanik alayhi salatu wasallam Hasana Hasana radijallahu ta'ala Daga ga je Allahov poslanika alihi salatu wasalam podučio riječima koje će provučiti u dovi na vitr namazu vjerovatno ste čuli lohume lohume lohume dini fi imen hedajtu va fi imen afajtu dakle tadova podučio me Allahov poslanika alihi salatu wasalam riječima koje ću reći u dovi na vitr namazu međutim mnogi kažu a od njih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 je zapamćen i vjerodostveno zabilježen kao po me ome Allahovo poslanika alihi salacom riječima koje ću reći u namazu. Ne se ni dova, ne se ni vitr. Kaže Hafiz ibn hadžar, dakle da je na takav način vjerodostveno prenešan ovaj hadis. Dakle, ne se ni dova, ne se ni vitr, ne se dova na vitru. Moždaš da učiš te riječi na seždi, na ruku, između dvije sežde i sečni. Ja namjerno htio da zaobiđem to pitanje budući da kod mnogih je ili da treba. Zato današnji učitelji hadisa, veliki učitelji hadisa i fiqh-a, dakle da nije od sunneta da se ustrajava. Da ponekad proučiš dovu na vitrnom nema smetnje, ali da ustrajavaš ima smetnje. Dakle da ponekad da proučiš nema smetnje. Nema smetnje. Ako hoćeš da doviš na vitrnom dovina sećdhi kada si ti najbliži svom gospodaru pogotovo u zadnjoj trećini.